Rugăciunea 61. Pentru dobândirea urcușului duhovnicesc. Aleluia, Doamnei Săristoase, te iubim, te slăbim și te rugăm. Dăruiește-ne urcușul cel duhovnicesc, în care tu pășești împreună cu noi. Mănânci cu noi pâinea ceaspre ființă, pe care o dobândim prin înțelepciunea cu fapta, Când alungă patimile trupului, ca să împărățește în toate puterile Sufletului nostru, supunând voie tale, Pământul trupului, cerul conștiinței noastre ca să ne dai băutura cea nouă mai presus de cuvânta în Cuvântului Tău și cunoașterea sfinților taine, care face din lumină mintea, cugetul, Sufletul și toată făptura noastră. Aleluia! Doamne Iiser Hristos, te iubim și te slăbim și te rugăm. Dăruiește-ne urcușul cel duhonicesc, Duhul cel dumnezeesc al pocăinții, care apele umilinței le toarnă în vasul unde se vor spăla picioarele minții, pentru a putea păși în locul cel sfânt din împărăția cerurilor, ca semn că fiind cu tine uniți mintea noastră cu aripile gândului, la cerul minții tale s-a suit și chipul tău cel înnoit l-am primit. Doamne, Isuse Hristos, te iubim, te slăvim și te rugăm. Dăruiește liturgia Cuvântului în sine pe care pentru noi l-ai jersvit și ca hrană susținătoare de suflet, sângele și trupul tău ne-ai dăruit ca semn că în noi te-ai întrupat că focul ființei tale ne-a recreat între frații tăi care fac poruncile de Tatălui Ceresc ne Slujirea cuvântului tău în glasul nostru ai așezat și sufletele noastre ca pe fecioarele cele înțelepte care au candurile trăirii cuvântului din Sfânta Evanghelie aprinse, în cămara ta de nuntă le chemat.